د دې د دنیا نو فاصله. ان تا هغه حمد یو مشرزي ور فاصله. یو ډیره شاندار ده شاه حکومتای کی خدای کوله زته ورغلو. زکه چې ډېر مالدار به تیر شي دوی دویږي کې به قضا نه. نو په تم نه گی چې ایبې ز پکې مونږ ته و سلام زیارت لو جولان وګرو نو په الامر. خدای دې دغې صبر معاک پیغمبر تاریخ کې داسې شخص نه پیښ خلک مثال کوي دا یوب یوب دا او ایوب ځان پیاات زما بنده ایوب نشم دا اوس د ذکر کوي ازنا د ربه تعوخ کی چې د زاریو کړه خپل انی <عنى> مستنی الشیطان بنصب وعذاب سی رو رسو مات شیطان تکلیف وعذاب لدده لعصا مات تکلیف وراسید ندانوی چه خدای در ایتی خدای اتراک ورطا سوائی خوو اللہ ساو بارا کتیل ارحم الراحمید خدای مات تکلیف تو تدر احم مالک خو خدای ورطاوی ارکو برد فر اخلاس اکره اخلاس اکره هادا مختصن بارد و دا يخیبو دید الانبلو دا پارا و بسکلو دا پارا اولا امبا اوسکا نبیل امبا الجور شو نخده اوائی ووحبنا لگو اهلو منگو بخدت احل دادا یعنی سمره کولو عالم چی اغشتیو ملا و اکرد هم ما هم اغیسر ما غمره جسم را زمونی د چم خوره او زمونی اسوار لسیږي رحمتا مننا دا رحمه زمون د طرفه پد اول الباب او د نسيات خغری دي د خياران خلق پد ما الله تطهرا فور بسيوي و خذ بيدك بغصم رهوا على palaces او شوارع فادرب به وابده وعال فهوكا تحنس قسم خير ده ما معطا يعني قسم پوره كا خلوه اپا اكورتا اجيبه تشاله خوده و قسم قوله ده جسل غزاره بيوان و خوز بيدك دخسا راوانا بالاسيا و شورده و خو پدربې وال کې او کا والا تحمس قسم مما ته هر څېری قسم دا چې زې بعد افلان کې سل گزارا و, یو غزار و نو قسم به قسمه پوره کی نو دا که سل دګي راوالې یو غزاروي کنه نو د شرط ته دی پکه یو دا چې اگر دګي ورسیږي دا غشا اوانو کې راشه دو امده چه سن آسو خوگو میشی پی نالوی قسم نوزی او کناسی اوالی کی دی پی ندیمنا قسم نوزی یاو دو امده خدای ورطا یو حیلو خودلا خیلاغا کارتاوای یو تدبیر صدی اختیار کی چی در ظلم نپی زان بچ کی یا یو مظلوم امدادو کی یا در یو ناروا خبر نپی نا زان بچ کی یو صدی روان دی تاسا دشمنان پی را پاس. پار تهلی که دا خوز امارون دستاس و دشمن بارده چی دا, دا, دا یو حیله و کده مسلمان ترگونه دیکنه نو حیله دی ده پارا که سریو که جو ده مظلوم انداد نو ده رواف آب روا ناروانا رواکور ده پارا که ده دوکی نداغ ناروار یا سڑی چھالا زکاة تورک شکور کی ولی عساب کی دی دا پاس پی جوار روڑی کی دی اور تبی ملاسید دا قبل کدا زکاة تناگوی جو روڑی دا اوڑی دا اوڑی دا اوڑی دی شکور روڑی دی اگر دا ندی عساب نستکل ابوری نا زبون چار صدق یو دا اوڑی دا سکار نوچه اغلا چرته مسافر بولی یا طالب یا مولا چې راشه آزده اوڑو دی زکات تیوالا چه ابا واقش تا قبل بی که روان می شود ری گا یا خبر ته ورطوی تا سکی تو خود بس کی دی ری مصلا اوڑو بس پشکر کرده والده علیس رو پی والده شکور اوڑو پری را ناگه بگری اگه بزلو کهو چی دی پیندور پوسی زم چل زیزو که والا دو با تبیه چل که وارش تدیخ یا یو سری زکار چی یا رس پی پادشی خود تا مالو بخی بیوی اوز اپا ما خود دار گوری دا دیده پادتا نایم ها؟ حجیزه؟ دیده دار تا دا ناروانی بلکی زنوی عالمان وی دیده دو قسمه مجرم ده یوخی زکاة ورنه که بل دا خدای دا حکم حطا که کرده یو سری زکاة نور که خیام مجرم ده آچه درسی طریقه اختیار که دیوی در قسمه مجرم دی دو دا, دا خدای دا دین است پکاویو که حطا دا اگو تو گیده یهودیان بانه دا خالی دا واضح کار باندو نو نیرون اوخ که دندون جور که و نیر نبه لخته اوخ که نا اگو بوکی برادسل که بان دا خدای امچانو د دې ناس به هغه تلخطی ته وګورې پکه راته کومه نارمل چې دا کومه تک شې دی په کې چمګې خو اور سړی دی زمام پیغمبر او ته له کده خو نه ایمه غو خالی پر اسکار نه کوې د خپل پردې نیو شو خدا له تور نخینځران جوړ نو دا شانچل چې سړی خزه ته وګړي خو ځخه هون ته د افریقا ضرورت اخیلی خني تر دې مثال د تخم خلک د اسقاط کې یا سړی مالدار ہدایته لره نه ډیره تاجستنی حلو تاجستا شسمره منزنه په پاتې سمروږی دی په پاتې د هغه برابر حساب دی به یو من بدل دی یا سړی څنګه دی داخله هغه وخت کې ګرایا لره یا سړی غریب دی هغه دل سوسیر غنه مو توفیر او تاسو کې حساب کې منزنه په ډیر پاتې روجی په پاتې چې په لاسو لاسو باندې نه خلاصي ما غیله 파ره که داس هیلوکی شدید دا عقیر فقیر تور کی او فقیر د پتل په اخلاص وی چیره تاسو سره به خدای په وکي زمونږ د مرید طرفه د عبد فقیر لارکه ما کا غور کی نو مې اندی چ واغی دل ته د خپ پرشتیا او د زره اخلاصه کمین سکوي نه بخم نو دا امور ته نشي رسیدي او بي ضرورت یو خان چړي مونش هغه لپاره د هریه تساجد ساب دی کچ او تاسو په پاتیا وی لارې ورکی حيله د ضرورت ورکي عياسري د ظلم نه بچي کنه ناروان نه بچي کنه حيله مولکه حيله د پارنی لپاره ني چې ناروا کارته راوكي دې bazie علاخو کې خزه خرڅه رخصت خز خرڅول د سور وغوخه خورات اصل دنیا دنه خرسيږي غدا تاغان مو له حيلو کې وي دې خو ما هر دي علاکه په ماهر باندې پلان ډاټ سمه بې سي واني اتيازه ځلکه سالور لکه شپک لکه اوانه میو اوست بلار به تلل شي غاڼه ورځي انکه ما هرخه ده خزه اخته وینې به ما ته بخلی قسم نه کوي ونه زی وبخري جنې دا خو خنه چې دا خاون کړه په خوشاله اوڅېګو اوزه بخولک خو به یو خو زه متړتپ لار ته وځم خيار خو زه به خې شپک لکه وروپه دا اخیلی وینې ده ما هر خچی محری محر مهار خودا خودی حکتی بیا غیل نواتی یا <قدام> دا <عشان> خود خود خاون مرشی خود اجیزا بے اختیار شي استعمال ہوده نا غکورو علیوائی خاون کو دیبانی خمون پیسی ویر کردی دی یو ما شمتے کین ای اگی تا غلقش دی دا خرسول نا روا کرده دا آیا اللہ دا کسو بحیلو روا کئینو دا سخ مجرمان دی دا دو قسمه مجرمان شو یو خدا چې خدای یې صلیخه جن دا ځیندا چې د خدای د دین په ورو ټوکی جن دا بدلون نه خدای په خدا بدل نه ورک ورکوا دا بدلون څنګه ته وایي چې کم قومونه خدای خرسه یې غیرا بدل کړي یو خاص خپلوانو کې خلق کړي هغه تبدل نه وي مثلا خلق تر لور یان ما ماگان لور یان رويریوي د سړي رويری اغه زوی له لو خپل لور واره اغی پوره پورا محری او دا بدلا بدل بدلتا چې چی او یاش سلور لکا روپی راکا یا پا راکا او ته بدل وای دا بدل ناروان که دیلک تکان باز اک ملیانم تاگی که اغی و لحیلے که دا ناروان کارده جنم ده دا دوکس ما مجرمان شو یو خود اخو رسول اللہ حکم شاعتا ورزا اغی دا سخت جنم ده دری مذبون که دیگر سخ جرم دی ایو کچھا بدلو کنکاب بلکن نکی زمون مذہب کم سخ جرم کو ایو کورونو تے بوتلی نو اس جدہ جدہ مہر پورا پورا مقرر کن چسنگ اگر رواج مہری او اس ایقو بوتلی نو شرطی کرینا او اس بے واپس کا او کنی بوتلی نو شاک شو نو دا سخ جرم مجرمان دی دا دی کابل کې بازي علاقو کې کې هوزیستان کې بازي قومونه کوي بلوچستان کې بازي قومونه کوي هازار ته ایم دی مونیان او بنکلو دی. تا یلخ روان دګانو د خده ناروا ته ناروا وې خو رسول د خده خر رسول بنګلې دا خلیفہ اساسو خلاف بغاوت کوي او بدذونه بنګلې تجویل مکه شریعت صاف کولې دین نه دا وعده تعلق ده یو رزه نه دین اولاد پیدا کی گی زامنت پیدا کی گی نسلسلہ دا نصب دا طول دی پا گم خراب دي نو که حیلہ سرے دا ناروارا واکل پلی نو دا داخل کار نه دی او یو مظلوم پی دا ظلم نبچ کی او حیلہ یا یو نا، ناروارا کار کی سرے مبتلا کی گی تی پا حیلہ بچ کی نو دا جای زران. از چونکه ایوب علیه سلام قسم کنه لیو چیزا با دا اخوز آواما تیاغوز آوه او اخوو او مظلومه اخو بخدر آوه او دمر وفاد آوه چی اطل اسکاله دا خدمت کرده او داس خدمتی کرده چې پردی خدمتی کرده دا دل روڑه روڑه من خدا تداغی خربانیم قخواه خود دا خسم کنه لیو شیطان بانی خلی رو سکی گی پیغمبره. لی بیت په قاره چې تا ته تاسو ولدا کو ما تا ته د حکیم ویلی اوبې چې ته دا خبره وکړه چې خاوند بل داوي چې زخه کرم ته پدې خبره نه پیږی ته پدې په قارشو خو دې په چون کې مظلومه او خو دې په پرته ځسل وغځار روانه چلے ورته او قصه مې بلل دا مساله دا کوي یو سری قسم خوډلې کنا روا قسمې وړلې قسم به پوره کینا دا غي کفاره باید اکی خامہ پس دي دا قسم کھوندلی چې داسره واجب نه ا قسم درنو پورا کوي خو کفاره باید په نااله وکه قسم مخره کوي خو ا په معنا خو کفاره باید اکی چې داسره دا قسم مخره ده شرم پس کوم دا قسم مخره چې دا جوارب کوم قسم بنک پورا کوي بنا او دا به وکی خدای پاکوی ایوب علیه سلامتا و خل بیدی کدوخسن داواله پلاسی او شورا قدر بیهی وال پوکا ولا تح نسخیر بقسم مماتا تفارب وربانی رانش ان وجدنا صابرا خدایوی منتده دی صبرناک داسی و صبرناک بندو نیم العبد دیخ بندو زمان انا او واب بیشک دی خدای ترجوکونتا وصل الله و سلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد المرسلين وعلى الالم الطيبين الطاهرين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عباد بنيراهيم واسحاق ويعقوب والاب والهي ورب اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّا هُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْتَفَيْنَ الْأَخْيَانِ دا دینا محق بایان چه اخيری سبق مووی لئو اگه دا حضرت عیود علیه السلام بایانو بایان دا دا سبق او دا عظیم امتحان چه حضرت پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پاک پا ناغی نپس پده پاکنو پی غمبران تا اجمالا اشاہ کئی وَسْقُ رَعِبَادَنَا اِبْرَعِيمِ او امت تا دے زمان بندگان چه ابراهیم دے اسحاب تا یا خوب دے ولی ایدی و لفار خارمدان او دلی دو دا بندگان زمان تیری شیوی فاعندان د لا سونو د نظرنو عمل او د کیره فاعندان د کار او د عید عمل اکثر په اسونو کیږي او د عمل له تعبیر په له حدیث را عمل ولو ور اکثر او لد نه پسترګو کیږي او سترګو را بده سترګې د او د دماغ او د عقل یو جاسسته نگه فکر خارندان دا, دا. دا پیغم برانزان پا آیات که چی عمل خارندانو دا ایلم خارندان اب صور ما نبا ایلم خارندانو دا دل دل دو ایدید اکاروالو پیغم بران با آیات دو لحزور اپاک تا خریدت تسلید اپا آیات و چاگیس انگه انکه حانات ژیر <تصفح> ایم دا قام دا لعصر بغده دا تا تبال <سؤال> امتحانا بغداش کردنو ترون بغداش کردن او چې غیه چه انجام و خدای فتح و نصرق ور کردنو تالا <سؤال> موقبه درکی او د مخالفان چې چه سس پیرا انجام و اغبستا دا مخالفین مشی تداغم نکوا یاو جنبا دا سخکولی بندگان چې دا عمل او د علم والاو تش عمل چې علم مرسانی دام وطنقه. دا مسرہی دات ورته نه کوي راته عمل فاته یا خپل الهله مو کی دایلم دخا نه او که سره یې خپل الهله دایلم دخا او یو کار د ثواب ورنی او د ثواب ني نه عمل زو ني خو عمل سره را دانګې ته شینه مونګ کار نه کیږي او فتس زبانی سرے دیر واعظ کئی پاکپلہ پاکپلہ پیس کینی ندی پا دیتی شئرم نخلاسی نا پیغمباران دا عمل او با علم دا دوان رو خاندان یا وقت دویم انا اخلصنام بخانصت ان ذکردار منگنم تاسکرو دی پا یو صفت ورکرم دی لیو اگر خاص صفت صدی ذکر دار چاہا فکر دا آخرت دیلن فکر دا آخرت ورکر خدیل آخرت نا تعبیر پا دار سارکی دار ہوئی کورتا دیل کور فکر نا آخرت یادی خدیلتا او دا کور سارتی ذکر تعبیر کی گی حق چا حقیقت کی کور اگر چٹول عمر پا کیوئی دے اسطوب نا را یا دو زختیں تا دنیا پا یوسو رزی دی وحنی و خیالی فغوری دی وی جن دیا گاری نا تبا همیشا دا آخرت فکر یاد لرد خدای وی موند داد و دی پیدا کرو چو دی با آخرت یاد کرو نا چه پیغم با همیشا دا آخرت کی کرکینو موتا بکو کنو نکو نا امنا مو خصوصی صفات فرکلو گیلو بخالص یو خاص صفات سکر ادار چاہت تصور و فکر دا اخرت ہو دی پی غنبارا مصادر ویشان نامیشہ دا اخرت فکر خرد بعضی زنانوں ہوئی یا اخرت فکر د دنیا دا طرفین او باس نا دا فکر بتا تا دنیا د دنیا تا شکل کسا گن لگی تابل غرام انا بس تابا دا قرور دا وجنونا د کی تابا دا دشمنین برچ کی تب اے دا دیگو خوخت دا پارا ضرور وجنو مرد اے مرلیس مکی دا پارا خپل تر در ملکا نزمان مخ کیا لے جہان دنیا کار با کیا دا نا موندے خستا دا مخ تصور دا دنیا دا اصلی طرح خیلان دنیا با خدرکینا دنیا او دنیا غنم دنیا په اصول جنو نو خدای ول هند دې فکر دا په اعلان کړو ذکر الله شدید د اخرت فکر دا وان انکم ان در العالمین دا ټول بندگان دا چې مخکې نومونتی دا زمما په دربار کې دا منتفق لسیوی اخیا ور قل کنه ذما تقو کلو واره select دي ته هم باران او نکهلو واره select دي زکه خدای ووې وان همدا کسان نه ټول پیغمبران اندنا جما سا جما تقارون کې جما تق دربار کې لمن المصطفين فقلش يقلت ال اقيا ورقش وذكر اسماعيل ويسع والكف آر آیات که زانتا اسماعیل علیه سلام او دی امت تا دی بیان که اسماعیل تا دی یویو پیغنبر بیان تیشیدی پا مختلف اسورتون کی وَالْيَسَعَ اوْ يَسَعَ علیه سلام يَسَعَ علیه سلام پران شریف کی صرف هوم و فارا کی ذکر راغلی دی نو آتن تراغلی دی نو تفصیلی نو پران شریف کشتا نا حدیثو کی اشتا بے بل کشتا دعیسایان و یہودیان و مشترک که کتاب ایک یو بعض دو بعض 30 ایت ایک ی کی ال ی شعبه طوران شرکت یا سام ما کل شام کی اوقار دے نو سر الفریم نو انت کدی فخت علی اس علی السلام او اسکر اسماعیل یاد کزان تو د محمد د اسماعیل علیہ السلام واليسع يا سلام يا سلام ما ذلك فلا وذاك فلا على يسع على سلام ويدير يا انا غن اصف برطاقه غندري وكل من, من الافيار بعض زمان وربما نجارنا هذا ذكر لاعبات ونصيحه استراب هذه تقول همها وان للمتقين لحصن ما زمان تنز دطول پر ازگاران لپا یو خوک کانا مقرر دخب آزگست باقو خوکول من نگان دی دي. ده دین علاوه سمره پر ازگاران لخ بغمدران دی دي. خو دین علاوه چه سمره خوکول پر ازگاران من نگان دی خوک پاکوی و این لئی متقید دطول پر ازگاران لپا لخسن مآ یو خشتا انجام مقرر دے ماسا ما آتے کانا انجام آخے بن اگر سشو دے جننات عدن اگر جنتون دی داستو دا بھنے داپا باغون دی داستو دا لهم الابواب پرانست بی دا محکن دی دا دی داپا دروازے دا دی بیچ ورزین محکن با دروازے مُتتتین فيها دلنوالی پاهای کی پس او خوبا ناستی یدعون دا خادماننا طلب قیبا دا خادماننا آل بردواروپی خادمان تستاسو پاستلاک واربا دا خادماننا بفاکهتین کتیرتم وشعا دیر او دیر مشروبا یعنی چسو غاوی حاضر ہوئی دا جنجن نمخدائیه جندت کی زندگی آدی خدایی والی بدا خادمانو وفاکیتن کسیره هر قسمو میوی و شراب آر قسم دستکار سیجون در دنیا کی دا چا پیدای کردی؟ دا غلوی خدای ما غلوی خدای دوینه پرلک چند و کرور چند اخپلی پیدای کردی دا ظلم خپل روخان اسطوری چا پیدای کردی؟ چی دنیا کی کلاتولو بیجلی را جما که ریو ستوی تنو برا نو بخده دا خده پا چیو سست اخکولی گوهی بخده پا خکولی سست اصنرسی ماه تما کمی روسو دنیا راتولو بیجلی شپک چیتا که غزن دری آدان نور بیجلی یو گھنٹا که سلور زارا و سلور سو آتیا منا ناقل وی خدیش من دفاع رای برد دا خولیس زونه پیداک جنب کی بسری زوانی زرگی بنا داستوه زورشو و دی مر آکی فرخال غر چرت داگش زورش بوداشو خدیش یو سیز دا میشه گیل پار پیداکی اگر آنیشو آلچه دا دنیا کی گوره دا چا عمر یومی اشتی لکا مچ جا چا دو می اشتی را تا ڈچا دریمی اشتی لکنو لخا ڈچا افتری لکنماش ڈچا شپرمی اشتی لکنو لگویا ڈچا خیلی ڈچا وکالا ڈا انسان شپیتاو یا تیا کالا ڈاک اکمل پینزیسا وکالا جم دی پاتی که دیش ڈما مُتَّكِينَ فِي عَذَابٍ دَائِمٍ وَالِقَدْ جَنَّتِ يَدْخُلُونَ فِيهَا غَارِمًا وَلَفَاءَ بِمَأْنَمًا فَاكِهَةً كَثِيرَةً مَمْشَرَاتٍ لَيْمِيَو قُلُومَ شُومًا تَشْتَاقُ مَجْسَرَةُ قَارِقُ فِي نَبِيلِ السَّمْوَرِ وَإِذْ نَهُمْ قَاصِرَتَ الطَّافِ فِي سَرَابَ دَاسَ فَاشْتَفِذِ نَظَرُنَا حاصرات و طاق نظرونه به احکاته دا حیانه نظر احکاته دا حیانه مطلب دار چه بلچه اتبا نگوری پردو دخپل و خاوندارن علامه ماری پر نظر کی بدخپل خاوندارن زیاد خکولینه دا یان دا ی جنب دا بغیرت و زینه تاچه خج گردوی زان سرم محکه کولا دا دا دا, دا دا جنب والینه نه جمعه ده غیرتی خلقه زیده ده ده غیرت همانده ستاسو په استلاکی ده پختانو زیده او ده <laughs> بنتون پختانو بود ده پختانو خیلی که سغیرتی ده چید پیدی دارس باده پختانو اوتی دکه پختانو ده غیرت نو بوده نه آل تغیرتیان بوده نه مانده هم غیصره د پاسره په هغه خپل بیاني چې نظرونه به عليانه حکټي اته امزوري وي نه هغه ټول زما بیاني خپل کور کې امزوري نو امزوري دا چې د دې چې تپېتنه یو شانتي کولی پیا په دسرې په او ګورهږي د شپې تو کال او بل دیاں نه سو کال او جنې مطلب دې کې فرقې ګوره خدای ما غسر خال د او ما شوارا او جنه اووی چه بولینا مو بولی نا تبیتیو که مده بوده خوز زور زلو دغیشیوی مرشیوی او جنه او زلو تازه نا خوزی بطوری امزولی یاو زنده چه دنه اره خاندانو سرابا امزولی زکر خاندو دخوز عمرکی چه دیر فرخی نو کل تبیت کی مناصبت نوازی یا دوداس ردیوی جنه اوکی نم تبیت کی جون نرال لک اذا نسای پشا یا دوی زرمیع لکی و دیر اذا لخذوکی لک اذا نیا غنبی نو خذیب آخو اختولی ذات پی او اغیه پیدا کری زنو دا انسان دا تبیتنا آغا خبار ده نوی اطراع ام زولی بی اون بخفل گو که ام زولی مبستاسو دوسری او دو دخذ شکل کی بدا فرخی دوسری بم دو گیرنی دا ایووم سرون لاندیدو دووم مینه دا صلیب معمولی دا برتون حق کاري او باقی بدن په یوبان نیم یستنین علاوه دا صاحب صوم سرون دی یوزی دی دا حسن زینا با بدن په صح جردن مردد وزر تعقی دا جنت خالق دا طول جردن دا یختو نه پاک مردد طول ويندم كثرات الطرف دي سرديه مخلي فذي چې نظرونو به حقیقت دي ايانه اطرا امزوروي خدا په طرف د اووی نشي هاغه دا ټول نعمت دی هاغه ما ته او دا ټول خوشاله دي چې تاسو اوادي کې دي شددي د د خيامه چې تاسو له بدر کوه غدا درما په پس به ټول روزا کار جن د تاسو په فهم پراته دا په شعلې ریچد دې تاسو راوادیه کې دي, دي شپ دا وزره ده قامه ان هاذا لا يسقنا دا د وزره په وزه ان هاذا لا يسقنا دا زمغه غریزه اقتبر شسته تي تاسو ته درکو ما له ومن نقاط نو بل د دې ختمه ده لاسې دنګېني هاذا دا خوشاله دا مورن ده چې دا نه کانو دا 파دم رح کله خوشالېني خود بلطا افتہ وان لپاغین لشهرمہا <تصفيق> <تصفيق>